Útolsó. Amikor kilépek a kapun, gyorsan szedem a lábamat a kocsim felé. Már késésben vagyok, ezért minél hamarabb el kell indulnom, ha nem akarok a főnöknek magyarázkodni. Még Jake is normálisabb volt nála. Őszintén szólva, egy kicsit sem sajnálnám, ha kirúgna. De mivel ez a második munkahelyem három hónap alatt, pff, a fene sem mostná le rólam, hogy képtelen vagyok megtartani egy stabilállást. – állást. Sophia! épp beszállok, amikor meghallom a nevemet. Hána rohan utánam a mobilommal, úgyhogy lehúzom az ablakom. Köszi, hálálkodom, amikor átnyújtja nekem. Az óvodából hazafelé hozol valami vacsit? Persze, szívesen. Majd Zsoállel beugrunk valahová, de most rohannom kell. Beindítom a motort, és olyan sebesen hajtok végig az óceán partján, ahogy csak tudok. Mindig eljátszom a gondolattal, hogy talán a környéken bérelek majd házat. De aztán bili lóg a kezem. Soha nem engedhetném meg magamnak, hogy malibuban éljek. De azért az álmodozás eltereli a figyelmemet. Most csak arra szabad koncentrálnom, hogy minél hamarabb elköltözhessek egy saját lakásba, ahová magammal vihetem Joel-t is. Akkor talán már végre sikerülne elintézni, hogy újra én lehessek a törvényes gyámja. Szerencsére időben megérkezem, sőt, még átöltözni is van időm a műszakom előtt. Magamra öltöm a kötényemet, megfogom a jegyzettömbömet, és a pult mögé sétálok, ahol már javában zajlik a reggeli csúcsidő. Ma a keleti blok lesz a tiéd, világosít fel Sisi a kasszánál. Kezdheted is, a hármas asztalhoz most ültek le. Oké, okay, köszi, biccentek felé. Ez az étterem egészen más, mint amiben Vegasban dolgoztam. A munkatársaim ott is szörnyen demotiváltak voltak, de nincs annál rosszabb, mint a sok lecsúszott vagy épp feltörekvő színészpalánták károgását hallgatni egész nap. Mindannyian azért jöttek Los Angelesbe, hogy világsztárok legyenek, de hát tudjuk, hogyan szoktak ezek a történetek végződni. – Szia! – felkapom a fejem a hangra. – Rik közelít felém, majd leül a kettes asztalhoz. Így megszakítom az utam, és először megyek. Kérsz kávét? – kérdezem. – Nem kösz, csak beugrottam – legyint. – A városban volt dolgom, gondoltam rád nézek, jól vagy-e. – Ez kedves tőled – viccentek felé. – De minden rendben. Az életem nyugodt és kiegyensúlyozott. – De nagyon furcsa – kacagok fel. – És nálad minden oké? Okay? Milyen a meló? – Unalmas, sohajtja. – Azok a milliómos faszfejek azt hiszik, különbek nálunk, csak azért, mert ők a kocsi hátsó ülésén ülnek, én pedig az elsőn. – Nem szeretem a nagyképű embereket. Aki igazán sikeres, annak nincs szüksége arra, hogy hangoztassa a felsőbbrendűségét. – De kurvára unatkoznék, ha ez nem lenne, úgyhogy elviselem. – Sajnálom, hogy kirúgtalak. Húzom el a számat. – Én nem. Tudom, hogy így vagy a legnagyobb biztonságban, még akkor is, ha szarérzés. Igen, az, bólogatok. De annak örülök, hogy végre te is megpihenhetsz kicsit. Esetleg nyugdíjba is vonulhatnál. Na jó, ezt a sértegetést én nem hallgatom tovább. Áll fel az asztaltól. Néhány napig még itt leszek, majd beugrom, addig is vigyázz magadra. Te is, szólok utána, miközben ő már elindul a kijárat felé. Azért egy kicsit hiányzik. Nem töltöttünk együtt túl sok időt, de mindig megnyugodtam, ha a közelemben volt. És örökké hálás leszek neki, amiért gondomat viselte. A hármas asztalnál két fiatal lányul, akik elmélyülten csevegnek, miközben a mobíjukat mutogatják egymásnak. Sziasztok, mit hozhatok? Lépek hozzájuk. Egy cézársali lesz, vágja hozzám az egyik szőszi lekezelő hangnemben. Már most látom, hogy hamarosan ő is egy hasonló étkezdében fogja felszolgálni a kávét az unatkozó és elkényeztetett tiniknek. Felírom a papíromra a cézársalátát, amikor a fülemmel elkapom, hogy miről szólnak a hírek a tévében, így odafordítom a fejem. Egy vöröshajú riporternő áll a sivatagban mikrofonnal a kezében, a kamerába beszélve. Véget ért a nyomozás annak az ismeretlen holtestnek az ügyében, amit a múlt héten találtak Las vegas éjszakra, nem messze a Mormonbel úttól, mondja. A férfi már hetek óta ott feküdhetett, ezért nehezen azonosították be. De a Clark megyei rendőrség ma reggel nyilvánosságra hozta, hogy az elhúnyt Jevgenyi Morozov, annak az orosz klánnak a feje, ami már évtizedek óta átvette az uralmat az ország alvilági berkeiben. Morozov ellen már több államban is vádat emeltek. Azonban egyszer sem sikerült rábizonyítani, hogy illegális tevékenységet folytatna. Feltehetően egy másik család végzett vele. Evgenyi örököse a lánya, Natália Morozov, aki minden bizonnyal tisztára fogja mosni a család hírnevét. Natália jelenik meg a képernyőn, amint a lakása előtt paparadzik és újságírók hadatámadja le. De ő nem nyilatkozik. Csak beszáll az elsötétített ablakú terepjárójába. Vajon tényleg ő örökölt mindent? És ha így van, akkor. Felírtad a mozzarella szendvicsemet? Szakít ki a gondolataimból a másik lány az asztaltól. Hirtelen azt sem tudom, mi történik körülöttem, annyira máshol jár az agyam. Akkor jó, bólogat, meg két kávé. Ezzel a két lány ismét egymás felé fordul, és tovább beszélgetnek. Letaglózva indulok el a pult felé. A testemből kiáramlik az erő, és meg kell támaszkodnom a kávéfőző előtt, nehogy összeessek, amíg igyekszem rendet tenni a fejemben. De csak egy valamire tudok gondolni. Jevgenyi halott. Meredtem figyelem, ahogy a fekete kávé lassú cseppekben a kancsóba hull. Miközben apró, ám annál magabiztosabb mosoly az arcomra.